Uh, diskurso edera dira, hitz emiten du lehenik behar, behar dira laboraria pahatu eta gero bestek behar dutela parte gatu. Bon, ikosiko ondoko hilabetetan, zer eginen duen gure presidentak. Benan mementoan, haren diskursoa, dena uh, ongi hartzen dugu. Eta gero, bai, bi mila eta jame zortzian, izain da ere, uh, lana, abiatzen da deia, pakari buruz, eren nahi du, 2008o pakari buruz, deia badida, eben, negoziaketak hasiak dienak. Angleterra at-heiada erropatik, lehenik behar da ikusi zebusheta izan den den, eta gero, biztan dena, uh, maleoski gure uh, mozkinak ez ditu aski baliatzen, laguntzen beharra badugu, eta odian deia, lanean hasiko gira 2008o pakari buruz.